Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 6. Vedeam cum zi de zi femeia mea se înstrăina, în preocupările și admirațiile ei, de mine. Viața mea a devenit curând o tortură continuă. Știam că nu mai pot trăi fără ea. Era ca o armată care și-a pregătit ofensiva pe o direcție. Nu mai puteam schimba baza pasiunii mele. Era în toate planurile mele, în toate bucurile viitorului. La masă, la miezul nopții, în grădina de vară, în loc să ascultem spunea vecinul sau vecina, trăgeam cu urechea, nervos, să prind crâmpeie din convorbirile pe care nevastă mea le avea cu domnul elegant de alături de ea. Nu mai puteam citi nicio carte, părăsisem universitatea. Într-o zi am găsit pe masa ei o scrisoare netrimisă încă, adresată unui domn din Bărlad. Am desfăcut-o cu grabă și cu sile de mine însă a necostică, ar fi trebuit să vii aici, dar asta costă și, după sfatul deputatului, m-am adresat unui contencios. Trebuie să aștepți însă, și nu te supăra dacă v-am trimis eu înainte, 180 lei pensia pe prima lună. Te pun în frictare și pe dumneatea și pe Coana Sofica, dacă nu mi-i înapoiați când luați pensia. În casa Anișoarei, obișnuit acolo, cunoscusem un vag avocat, dansator, foarte căutat de femei, pe care le învăța, chiar pe cele mai reputate ca dansatoare, un dans nou la modă, tango. Era uimitoare docilitatea cu care ele... Atât de frumoase și calde, bună de îmbrățișat, executau în brațele lui mișcările pe care le dicta, răbdarea cu care le dicta, răbdarea cu care refăceau de zece ori un pas, ca și autoritatea plictisită cu care le făcea observații. Venise și el de prin cabaretele Parisului, adus de război, și forma cu noi și alte vreo trei-patru perechi tinere banda noastră, cum spuneau cu oarecare orgoliu femeile. Evident, mă întreb uneori dacă eu nu-mi fac singură această suferință, dacă nu cumva prin excepție, oricine vorbește despre dragoste n-ar trebui să se îndoiască și să evite să vorbească în numele celorlalți. Ba, cred că niciodată n-ar fi trebuit să folosească, vorbind, persoana a treia, pentru că sentimentele pe care le încearcă sunt incompatibile. Vorbele cu care sunt etichetate nu corespund aceluiași conținut și, chiar dacă e vorba de același conținut, intensitatea și durata sentimentului pot fi nesfârșit de felurite, căci unul poate suferi atroce că nevasta lui prinde pe sub masă mâna vecinului, pe când altul ia asta drept o nuanță fără importanță, încât oricine iubește e ca un călător singur în speța lui pe lume și nu are drept decât doar să bănuiască aceleași sentimente și la alții, câtă vreme nu corespunde cu ei, decât prin mijloace atât de imperfecte de comunicare, cum e cuvântul. Îmi ziceam că văd poate prea mult rău acolo unde nu e. De pildă, cu una dintre acele formule simpliste și stupide, mi se spune de către cei din jurul meu că sufăr atâta, numai din cauză că sunt gelos. Vor să spună că, fără niciun motiv temeinic, mai mult dintr-un fel de structură vicioasă sufletească, neconformă cu normalul și realitatea. E încă una din formulele acelei enormități care e concepție metafizică a dragostei, formulă care nu explică în realitate nimic, cum de pildă, altă formulă metafizică, folosită acum câteva zeci de decenii, nu explica în fizică nimic. Și, totuși, era folosită cu furie. Natura are o de vid. Nu, n-am fost o secundă gelos, deși am suferit atâta din cauza iubirii. Iată de pildă această întâie zi, când a început neliniștea mea din cauza lui G. Anișoara, care într-un fel avea mania excursiilor în bandă, a căror promiscuitate mie înfăcea zilă, a hotărât ca la Sfântul Constantin și Elena, cădea acum într-o sâmbătă, iar luni era o altă sărbătoare, să facem o excursie de trei zile la vie, la niște prieteni comuni, la Odobești, cu automobilele unora dintre ei. De la început mai a enervat urcarea în automobile. De vreo două-trei ori ne aranjase în cele trei mașini și de două-trei ori ne-au schimbat căci era cineva important care nu se simțea bine plasat. În realitate, femeile căutau să se găsească la un loc cu bărbații care le interesau, iar când nu izbuteau de la început, tricau totul, sub pretexte dintre cele mai neserioase. Partea dezagreabilă era că urcam și coboram fără să știm de ce, iar asta ni se comunica simplu de către cei îmbufnați și inițiați sumar. Iar ne dăm jos, dar ce, frate, nu se mai termină! Aici răspundeau ridicături din umeri plictisite ale celor care se aranjaseră bine și acum se temeau să nu li se strice socotelile. Cea mai mare surpriză a fost pentru mine că nevastă mea însăși, foarte ascultată din cauza frumuseții ei și a cărei participare constituia un fel de motive de succes pentru excursie, era aceea care a deranjat de două ori pe toată lumea, ca să izbutească să-l aibă în mașina noastră PG, dansatorul abia cunoscut cu două săptămâni înainte. Eram obișnuiți de doi ani de zile de când ne iubeam să considerăm cu indiferență tot restul lumii, să ne simțim bine oriunde suntem împreună și mai ales singuri, în multe prelungite convorbiri, sfârșite adeseori în voluptate. Un drum, o expoziție de tablouri ne plăcea mult mai mult, dacă ne puteam comunica și verifica reciproc impresiile. Când eram în lume și nu puteam vorbi unul cu altul, simple surâsuri sau priviri lungi explicau pentru noi situația, caracterizau momente, ca în baza unei înțelegeri atât de statornicite despre lume și a unei obișnuințe de a comunica atât de perfect încât vorbele erau oarecum deprisos. Socoteam că această excursie va fi o voluptoasă incursie în viața celorlalți, în folosul nostru al amândurora, și iată că de la început tăruia să aibă în intimitatea noastră un dezagreabil intrus. Așa credeam numai în prima clipă, dar am înțeles mai târziu, mai mult mort, că intrusul, în patima apropierilor, eram eu. Din întreia clipă, firește preferința ei, neocolită, neascunsă și lacomă, a pus între mine și acest domn, venit pe un drum necunoscut trecutului nostru, o senzație de stânjenire. El știa ce vrea, eu știam de asemenea, și mai ales amândoi, știam unul despre celălalt, că știm, și probabil și a la fel, și nicio mărturisire nu ar fi avut nimeni curajul să facă. Am exagerat, evident, politețea în exces de vorbărie ca să mă arăt cu prisosință bine crescut. Dar nu, dar nu... Nu, poftiți! De ce nu? o foarte bine, nu. Nu, nu mă deranjează. Dumneavoastră? A, bun atunci, perfect. Tu stai bine? Nevastă mea era la mijloc între noi doi. A, atunci foarte bine. Va fi o călătorie foarte frumoasă. Avem o vreme minunată de mai, nici prea cald, nici prea răcoare. Când ajungem? Da? Tocmai la unu. Să sperăm atunci că nu o să avem nicio pană la motor. Pe drum nevastă mea n-a trăit decât prezența lui. Toate comentariile le-a făcut numai pentru el sau cu el. Avea o voce ușor emoționată. La început am crezut că din cauza soarelui și aerului înrourat al dimineții și al câmpului și releva cele mai neînsemnate nimicuri ale drumului cu exclamații. Dacă mașina era să calce un câr de gâște, ea scotea un fel de interjecție ușoară, vreun A, care pornea însă din toată intimitatea ei de femeie și vrea să spui cu totul altceva decât spunea. Dacă era o casă cu pridvor frumos, ea arăta în grabă. Ai văzut? Căci, în timpul acesta, mașina trecuse. Ploase puțin în ajun și nu aveam acum fir de praf ca să ne tulbure privirile, dar începutul de nelămurire era înăuntru. Nu îmbrăcaserăm nici halaturile de dril, nu pusesem nici poifurile de cârpă și nici ochelarii. Rezemată de noi doi, nevastă mea era de o voie bună primăvăratică. Brațul stâng era petrecut peste brațul meu drept, în față, de îl simțeam de la cot până sus la încheietura omoplatului, și în același timp îi simțeam toată talia, parcă și cu viața organelor din ea, cum poate se simte se în încopaci, căci antebrațul meu era ușor sprijinit pe șoldul ei. Desigur că și el sta tot la fel, tot fiindcă nu era praf, mașinile mergeau una lângă alta, luându-se din când în când la întrecere, și atunci, prea plinul din viață al celor care treceau înainte, se manifesta în interjecții biruitoare, în saluzuri cu mâinile și batistele. După valea călugărească, una dintre mașini a avut o pană și ne-am oprit cu toții pentru ca stăpânii și conducătorii să repare răul în grabă. Am întârziat totuși aproape un ceas. Năvastă mea a vrut să aibă ramuri dintr-un măr înflorit, puțin mai în vară de unde eram noi, iar el s-a oferit să-i le rupă. S-au dus amândoi și ea și-au umplut brațele cu ramuri de părea blonde și cu ochii albaștri, o icoană împodobită. Plăcerea lor trecea nepăsătoare peste faptul crud de a sluti un pom. S-a lăsat fotografiat apoi, căci el era asortat cu tot soiul de nimicuri, ca un snob la curse și firește aparatul nu lipsea. N-am putut să nu bag de seamă, de sus de unde eram, Plăcerea cu care ea se lăsa sprijinită toată de el, când a urcat râpa iar până la șosea, după ce mașina a fost reparată. După Buzău, am înțeles că nu mai puteam fi la ora mesei la Odobești și ne-am hotărât să prânzim la râmnicu sărat. Și aici, după ce ne-am așezat cu toții, nevastă mea a găsit că ar fi mult mai bună altă masă, așezată mai în fundul grădinii, și ne-am sculat toată lumea ca să ne mutăm lângă ea, Căci, din pricină că întârziase puțin să se spele pe mâini și să se pudreze, locul lui G. îl luase alta. Firește că eu îi rezervasem locul lângă mine, dar a trebuit să fac la fel cu ceilalți. Acum erau amândoi alături, iar eu cam la colț, între un domn bătrân și o doamnă urâtă. Fiecare credem că femeia care ne iubește are, păstrate pentru noi anumite, mici gesturi de mângâiere și frumusețe. Gesturi cărora noi le dăm un anume înțeles și ne e o suferință crâncenă să vedem că le are și pentru altul. E stupid, dar faptul că ea a gustat din felul lui de mâncare cu poftă și ea știa ce vie plăcere în -mi face mie acest gest, căci îmi dădea poftă de mâncare chiar dacă eram bolnav, m-a apătut cu totul. Am surâs în dreapta și în stânga însă. Făcând dureroase sforțări ca să nu se bage de seamă că dau importanță unor asemenea nimicuri, căci ar fi atras atenția și comentariile tuturor. De altfel, cred că lumea le dă importanță numai atunci când observă că și bărbatul le dă, fiindcă pe ea numai drama o interesează. La sfârșitul mesei au cerut singuri clătite și acest gest, făcut în comun, era la ei atât tendința de a se distinge ca adevărată pereche, cât mai ales un soi de educația simțurilor în vederea unor mari pasiuni. În genere, în toate gesturile unor amanți care se apropie, e un fel de intenție de corespondență, nemărturisită, dar evidentă, ca o convenție între cei care își scriu, fără să se cunoască, își dau un rendezvu El, o floare albastră la butonieră, ea alta la fel, la piept. Am ajuns la Odobești, pe la patru după Amiazabia, căci masa s-a prelungit în destul. A fost și acolo să înțelege o problemă a distribuirii camerelor, căci am fost împărțiți toți musafirii în trei familii deosebite. Am trecut un timp prin adevărate minute de groază. Au căutat, cred, să fie iar cât mai aproape, dar eu am izbutit, fără să am aerul, să locuim deosebit. Auzisem de scandaluri când noaptea femeia a trecut în camera vecină la un domn și mă gândeam ce ar deveni situația mea jalnică de la prânz, ridicată încă la o potență înzecită a doua zi după o astfel de întâmplare. Sunt clipe când ura și dezgustul meu pentru femei devin atât de absolute, că socotesc că de la oricare dintre ele te poți aștepta la orice. Astfel ca într-o excursie, să o descoperi în camera unui domn, nu mai mi se pare imposibil, cu toată oroarea pe care mi-o inspiră o asemenea infamie, ori de unde ar veni, iar o iubire de aproape doi ani nu mi se pare deloc o piedică pentru o femeie care, când iubește iar, e gata pentru toate nerușinările și imprudențele. Bineînțeles, trebuie să fii dintre cei care cred în noblețea feminității în general, dintre cei care au nevoie să adore cu adevărat femeia, dintre cei care au jucat totul pe cartea ei, ca să vorbești de nerușinare și de infamie. Adminter, totul îi rămâne un amuzant desen, o fermecătoare aventură bună de tratat cu indulgență și șarmantă ironie, Anatol-Franciană. Ironie Anatol-Franciană, ca de pildă murdăria unui cățeluș de rasă pe covor. În cele trei zile cât am stat la Odobești, am fost ca și bolnav, cu toate că păream uneori de o veselie excesivă. Îmi descoperam nevasta cu o uimire dureroasă. Sunt cazuri când experții, într-un tablou vechi, după felurite spălături, descoperă sub un peisaj banal o madonă de vreun mare pictor ale renașterii. Printr-o ironie dureroasă, eu descoperam acum, treptat, sub o madonă crezută autentică, Originalul. Un peisaj și un cap străin și vulgar. Ei doi, oricum se formau grupurile, erau nedespărțiți. De altfel, erau și cei care își impuneau, cu autoritate parcă acceptată de toți, inițiativele. Vizite în împrejurim, plimbări, sporturi și jocuri în vie. Ba, de multe ori, dispăreau singuri și se făceau așteptați. Așa, a doua zi, au venit la masă după ce toată lumea se așezase. Se știa că numai pe ei îi așteptam, deci situația mea era dintre cele mai ridicule, căci întârziera lor, deși nu era poate din pricină că se găseau amândoi ascunși în vreo cameră, se preta totuși la cele mai dezagreabile sugestii. Îi rezervasem locul din dreapta mea, dar m-a deprimat că nimeni n-a ocupat locul care trebuia să fie în dreapta ei. Era un fel de oficializare a situației care îmi negrea sufletul. Mă întrebam dacă ea nu-și dă seama de această realitate, dacă nu simte piedestalul de ridicul pe care măsuia. Când au venit, era foarte afectată și surzătoare, privit cu capetele întoarse de către toată lumea, a ținut să mă mângâie pe obraj. Nu știu dacă a făcut-o numai pentru că se știa vinovată sau dacă logica ei nu a vrut cumva să creeze și un soi de echilibru cu mângâierile pe care le distribuise. Masa însă și-a fost un nou prilej de chinuri. A luat, bineînțeles, iar din farfuria lui, i-a turnat din paharul ei când el a cerut servitorului să-i dea vin. Încercăm să not convorbiri cu, cu o vecină destul de frumoasă din stânga mea. Aș fi izbutit, poate, să creez un fel de vitrină de amor propriu pentru salvarea situației, dar mi era totul indiferent, căci eu știam că aici nu e vorba de o preferință sau de un joc de o clipă, ci de toată dragostea mea, de un trecut cald și luminos de doi ani, de o desfigurare iremediabilă. Eram, deci, trist cu toată turuda de a surâde, Orchestra angajată de gazda noastră pentru tot timpul cât vom sta acolo... A cântat un vals Boston, dintre cele scrise pentru cerințele modei și clipei, dar cu adevărat frumos. Nevastă mea și el l-au cerut de repetate ori, iar eu, care aveam de asemenea cu ea romanța noastră preferată, am bănuit că îl vor repeta pentru că le place, pentru că e asociat cu o plăcere intensă a lor și că îl vor face un fel de memento al acestei iubiri în viitor. Un din acela pe care, chiar când dragostea s-a sfârșit, amanții nu-l pot asculta fără să simte că poșghița de pe cicatricea sufletului se rupe încet. Eram se vede atât de palid că o vecină din fața mea m-a întrebat, surâzând șters. Ești gelos?" Am răspuns cu alt surâz grăbit. A, de ce?" Așa glumesc femeile, ca să arăt că nu sufăr, căci am înțeles..." că aici mai erau și alți bărbați în situația mea. Ba aproape toți, dar nici unul nu suferea. Și din cauza asta nu erau ridiculi, pe când eu singur făceam sforțări nereușite ca să arăt că nu dau importanță neplăcute întâmplării. Mă chinuiam lăuntric ca să par vesel, dar nu puteam suporta prea mult minciuna și ochii îmi deveneau de la ei triști. Și dacă aș fi putut să mă stăpânesc în clipa asta, aș fi izbutit poate să întorc situația. Vecina mea din stânga, dacă nu mai frumoasă, cel puțin tot atât de interesantă ca nevastă mea și încă și mai tânără. Dacă nu dicta ca aceasta, era că, fiind, cel puțin în împrejurarea asta, mult mai delicată, nu căuta să-și impună cu vulgaritate capricile așa cum făcea femeia mea. În schimb, n-aș fi pierdut nimic." afară de amintirea atâtor nopții înalte și mai ales a atâtor tristeți trecute, devenite scumpe prin împărtășirea lor cu ea, iar toate acestea nu mi le putea da nimeni. Am răspuns deci cu jumătate suflet vecinei din stânga. Mă întrebam numai dacă nevastă mea nu-și dă seama unde într-adevăr vor ajunge lucrurile, sau dacă o face cu intenție, căci în cazul acesta, oricât ar fi sângerat ruptura, Oricât ar fi fost de grea părerea de rău, aș fi plecat imediat și în câteva săptămâni aș fi divorțat. Între timp, enervat că ea asculta cu atenție pasionată de deveniseră ochii strălucitor de tot ce spunea el, am căutat să prind cu urechea. Îi explica numai în termeni tehnici și așa cum îi știa el, deosebirea dintre motoarele automobilelor francuzești și cele americane. Mi-am adus aminte de vremea când audia la fel matematici complicate pentru mine. Către sfârșit s-a mai petrecut o mică și semnificativă întâmplare. Noi rămăsesem încă la masă și în jurul nostru se făcuse grup. Câțiva comeseni se așezaseră în larg fotolii de trestie și se dăpănau banalități curente. Îndeoseb, o femeie urțică și nu tocmai tânără provoca naiv pe G, care nu o băga în seamă, Decât atât cât trebuia ca să fie interesant față de nevastă-mea. Și când această uruțică i-a cerut un pahar de vin, îngânfat și cu voință prost crescut, a refuzat să întindă mâna și să toarne din carafa de pe masă. A fost un moment penibil și femeia, care constatase imprudent pe farmecele ei tomnatice, a rămas încremenită. A intervenit atunci nevastă-mea poruncind. Te rog să torni un pahar de vin doamnei. Și cum el nu făcea nicio mișcare, iar eu mă consideram absent, s-a sculat și a oferit singură paharul de vin cerut. Era un gest al ei din vremea cea mai bună, dar, în același timp, și un indiciu că ea, simțindu-se preferată și stăpână, putea, ca o aristocrată a iubirii, să facă orice gest fără să se umilească așa cum regele Spaniei spală în joia mare 12 cerșetori pe picioare. După masă s-au vizitat unele dintre pifnițele celebre ale odobeștilor, de sute de pași sub pământ, cu butoaie mari cât rezervoarele de petrol, parcă. Am gustat nenumărate soiuri și calități, după îndemnul podgorenilor, toți meridionali și flecari, când e vorba de vinul lor. Cea mai duleroasă împrejurare pentru mine a fost masa de seară din ajunul plecării. El s-a rătăcit, întârziind de data aceasta cu o brună mică și neastâmpărată, în timp ce toți ne așezasem la masă, nevastă mea acum lângă mine. Un fost ministru, mare podgorean de aici, care ar fi voit să stea probabil de vorbă cu ea la masă, a ocupat locul liber din dreapta ei, neștiind că e rezervat. A devenit lividă, dar n-a avut curajul să spui nimic intrusului. În schimb, când noi eram așezați cu spatele la intrare, luam masa într-un pridvor cu cer de achimens, înflorit cu glicine și zorele, la fiecare două-trei secunde întorcea enervată capul să vadă dacă vine. Imenișii ochi albaștii de copil erau tulburi și își mușca îndurerată, deseori buza de jos, moale și roșie. Nu puteam mânca nimic, căci de data asta cei întârziați n-au mai fost așteptați și se adusese la masă. Niciodată nu m-am simțit mai des de mine însumi mai nenorocit. Am crezut atâta vreme că eu sunt singurul motiv de durere sau de bucurie pentru femeia mea. Iar azi descoperam că ochii ei sunt gata să plângă pentru altul, că suferea și ea, plăpândă, ceea ce eu înduram roz adânc de două zile, dar ea, pentru un om care mie mi se părea cel întâi venit. Erau aceiași ochi înlăcrimați din vremea care a precedat căsătoriei noastre, când eu nu iubeam și când o lăsam ușuratic să aștepte jumătăți de oră și mai bine, întârziind la randevuri, când ea am făcea reproșuri înlăcrimate și sfârșietor resemnate, care mă tulburau adânc, Mă revoltau împotriva mea însumi și care au sfârșit, prin a mă lega de ea, cum se leagă o ruptură organică prin aderențe. Preferam pe vremea aceea pe o colegă a ei mai subțirică și mai spirituală. Ea suferea și nu ascundea nimănui că sufere, ca și acum, căci nu are orgolul aspru de a nu se da în spectacol. E și una din cauzele pentru care eu, acum, îndur atâta, căci ea nesuferind de acest exhibiționism sentimental, crede, neștiind cât de greu mă stăpânesc, că nici eu nu sufer. Mai ales că eu, dacă mă răsucesc de durere, e tocmai din cauza spectacolului pe care îl dăia, fiind atât de ridicolă că suferă. Căci asta făcea situația mea și mai jalnică, deoarece păream și mai mult de prisos, dureri și bucurii se întâmplau fără mine, tocmai când ea, a trăgea luarea mintea tuturor. După ce ea și-a tot sucit gâtul uitându-se înapoi, a venit și el, într-adevăr, cu femeiușca vie și neastâmpărată, și li s-a făcut numai decât, prin înghesuirea celorlalți, un loc de favoare, oarecum, căci alți întârziați trebuiau să se mulțumească să stea tocmai la coada mesei. El a continuat să-și învăluie vecinan grij, mângâietoare și tandre, iar spectacolul acesta părea insuportabil nevestei mele. Nu puteam mânca nimic și avea o figură de animal rănit. Mă întrebam, ea nu-și dă seama că și eu sufer tot atât de mult, cum e cu putința de ta insensibilitate? Vecina fără lucru de vis-a-vis a -vis, a întrebat o ironic și evident destul de tare dacă suferă și mi se părea că în viața mea nu mi s-a adus o insultă mai mare. Decât să fie întrebată nevastă-mea față de mine, dacă suferă din cauza altuia. M-am gândit să las furculița în farfurie și să mă scol neîntârziat, mânios de la masă, plecând apoi de-a dreptul la gară. Și-aș fi făcut asta dacă eram numai un amant, nu și bărbatul acestei femei. Între doi amanti, situația este, deși mai complicată decât se judecă în mod primar de către lume, necreșit, infinit mai simplă decât între soț și soție. Nu ți-a plăcut o femeie numai pentru trupul ei, numai pentru surprinderea frământării ei sexuale, căci plăcerea și neplăcerea se caută și se desfac asemeni perechilor la cadril. Dar ți-ai ales-o ca nevastă. În realizările naturii orice om e un exemplar unic și inedit. Din toată filozofia se desprinde cel puțin acest adevăr că omul cu conștiință, fiind pentru el creatorul lumii, ca prezentare odată cu moartea lui, moare neîndoielnic și lumea. Și el își alege, liber, o altă conștiință pe care o să o coate egală cu a lui. Va fi tovarășa și moștenitoarea lui, a memoriei lui, îi vor spune copiii lui, mamă. Nu sunt religios, dar cred că, datorită unei pure elaborări spirituale, totuși, ceea ce are... Zguduitor de profund, catolicismul, e această dogmă, că soțul și soția sunt predestinați de la facerea lumii, că peste catastrofele vieții, uniți și egal unul cu altul, față față unul cu altul, ca în această viață, vor fi și în veșnicia viitoare. E și una dintre cele mai frumoase imagini create de gândirea omenească. Nu-i vorba aici despre jurămințile amantilor, căci eu avuzesem amante care-mi juraseră dragoste eternă și pe care nu le luasem în serios, iar după partii de mai mult sau mai puțin îndelungi de plăcere, le părăsisem cu toate lacrimile lor, la cele dintre cochetării cu alți bărbați. S-a ajuns în acest veac, sub influența vulgară a literaturii, la concepția plezeristică a căsătoriei, când omul, în loc să se ducă la un stabiliment anume, își aduce o nevastă casă pe care, după două-trei luni, o concediază fără nicio altă formalitate decât, uneori, o despăgubire bănească. Așa am gândit în vremea când, după ce atâta suferință din partea femeii mă înduioșase, i-am cerut să-mi devie nevastă. Mi se dăruise cu totul. Îi spusesem loial că nu o voi lua de soție... Și-mi răspunsese cu un surâs palid și dumnezeiesc, orice s-ar întâmpla cu mine vreau ca tu să mă faci femeie. Am suferit prea mult din cauza ta. Nu te vei simți în niciun fel, absolut în niciun fel, îndatorat față de mine. Poți să mă gonești în zorii zilei și să nu mă mai primești niciodată în casa ta. Firește cuvintele ei erau nealese, dar expresia era de o copleșitoare precizie. Fusese întâi amanta mea, desnădăjduită de voluptate, dar peste câtva timp ea purta numele meu, pe care nu-l purta niciuna dintre surorile mele măritate. Și intimitatea noastră creștea și se adâncea ca o lume nouă cu priveliști prelungi de întâiul ceas. Ce însemnau acum toate aceste simțăminte și gânduri pentru femeia de lângă mine? Absolut nimic. Și eu mă simțeam imbecil și ridicol fără simțul realității și naiv ca un predestinat cu arnelor, ca să fi gândit atât de mult despre o femeie, care, punând în cumpănă tot acest aparat maestos și scrobit al sentimentelor mele, le prefera fără grijă lacom strângerea în brațea unui necunoscut până acum câteva zile. Prăbușirea mea undrică era cu atât mai grea cu cât mi se rupsese totodată și axa sufletească, încrederea în puterea mea de deosebire și alegere, în vigoarea și eficacitatea inteligenței mele. Sunt guverne în țările din apus care primesc foarte des și pe chestii importante voturi împotrivă din partea adunărilor lor naționale, dar nu găsesc că e cazul să tragă de aici vreo consecință. Câteodată aceleași guverne însă așează toată greutatea existenței lor pe un lucru de nimic și pun chestia de încredere, uneori, pe un simplu adjectiv într-un articol de lege, iar dacă atunci votul le e împotrivă, se prăbușesc. Unii bărbați nu-și au nevestele în serios, e drept că eu mă întreb de ce s-au însurat atunci, și nu găsesc niciodată că e cazul să tragă consecințele. Eu jucasem totul pe această femeie și trebuia să trag acum toate consecințele care se impuneau, desfințarea mea ca personalitate. Trebuia, deci, să mă scol de la masă și, de lângă această iubire, pentru totdeauna. Dar știu ce voință de fier și rece am, una dintre amante care, în naivitatea ei vulgară, încercate să mă convingă pentru un târg conjugal, îmi cerea apoi cu groază să nu-i mai zâmbesc. Căci zâmbetul meu plutea cu indiferență de moarte, de neînvins. Și știam că odată făcut gestul acesta, nici lacrimi, nici explicații, nu mă vor mai face să revin. Mi-am impus să îndur totul până când voi fi singur cu ea, ca să am un cuvânt ultim. Adevărul e că imensitatea catastrofei îmi făcea sufletul palid, căci nu știam singur dacă, oricât de îndrăjită voința mea, Silindu-mi simțirea, voi avea cumva puterea să îndur totul, fără să se sfărâme în mine organe care niciodată nu se vor putea face. Speram de asemenea că încă nu s-a întâmplat nimic și că voi putea aduce acasă iubirea mea cu simple cicatrice, ca de pe obraj. M-am păstrat mai departe în ipotezele pe care, desigur, ceilalți continuau să le facă asupra stărilor noastre sufletești, interpretându-le cum interpretează savanții microbi la microscop, resemnat să suport compătimirea lor, ca pe niște râme care urcă târându-se umed pe mine. Acum era lângă mine, îndepărtată ca la mii de kilometri, jucându-se nervoasă cu furculița și cuțitul privind paridă cu ochii mari albaștri, înduioșați spre cel care, din adins parcă, nici nu se uita la ea. Toată lumea își privirea de la ea la el, afară de fostul ministru care nu înțelegea firește nimic. Nu-i puteam surprinde privindu-mă și pe mine, dar ridiceam că mă găsesc lângă această mică dramă amoroasă, ridicol și deplasat, cu un talger cu mămăligă lângă un compot. Mă trudeam totuși să-mi creez un alibi moral. Am fost bucuros când după masă s-au organizat partide de joc de cărți. Într-un salon mare, cu toate ferestrele deschise spre pridvorul cu masa pusă și spre cerdacul în care se dansa acum, s-au așezat trei mese verzi de poker, complet înzestrate de la brațele purtătoare de scrumiere și pahare, până la fise și cărți noi, așa cum se obișnuiește în provincie unde... Jocul de cărți e practicat savant cu toate dichisurile lui. Până după miezul nopții am pierdut suma cu care aș fi putut cumpăra un automobil. Nu eram decât cu ochii pe fereastră, cu tot coșul pieptului devastat de șerpi via sub cămașă, neizbutind să mă concentrez cu toată îndărujirea mea. Schimbam mereu greșit, nu observam câte cărți au luat ceilalți, Relansam fără să bag de seamă că așteaptă alții cu cartea superioară în dreapta mea. Partenerii mei se enervaseră la început de asemenea sistem de joc, pe urmă, când văzuseră că pierd și că oarecum am de unde pierde, se gândiseră practic să profită de împrejurare. Cei doi se îmbăcaseră acum și cu fața înflorită de fericire, ea dansa de la genunchi până la piept, greu și cald lipită de el. Vorbea mult, fără să înțeleg, de departe ce-i spunea și, fiindcă fostul ministru era și el la cărți, acum amicul ocupa, când terminau dansul, locul liber de lângă ea. Crezusem cu un secret orgoliu că toate bucuriile și durerile nevestei mele nu pot veni decât prin mine și, din cauza asta, simțeam acum că durerea cea mai insuportabilă în dragoste nu e atât să fi lipsit de o voluptate, cât să constați că plăcerea pe care o doreai și credeai că singur poți să o trezești, care tocmai prin acest ocol întoarsă era adevărata ta voluptate, nu mai e, ca o clapă care nu sună. Căci acum totul se petrecea alături de mine, cu excluderea mea. Când era jocul mai apric și pierdeam mai mult, unul dintre partenerii groși, care credea că își poate permite glume, îmi arunca așa cu jumătate voce. Ciudat! Și totuși pierzi!" M-am învinețit și eram gata să-l lovesc, când ceilalți, simțind respirația mea oprită, au avut sursuri amicale și destindere. Un domn bolocănos, cu apoi păioasă, tăiată scurt, cerând cartea, ne certat cu bonomie. mai dați-le, dracului de femei! Nu mai dați atâta importanță tuturor fleacurilor! Nu vezi că și nevastă mea face la fel?" Dansatorii ăștia se ostenesc și le încălzesc pentru noi. Eu am și cerut servitoarei să-mi pui un bideu pentru la noapte în cameră, iar, pe urmă, atent și important. Plus potul! Au râs cu toții, convenind, și au continuat plusurile. Și era adevărat că mai toate femeile tinere și acceptabile, ca femei, se distrau la fel, cu aceeași intenție de publicitate, dar la unele dintre ele această intenție era justificată. Nesigure de puterea lor de seducție, încercau nevoia să-și verifice din când în când armele și țineau să se știe că au, sau, într-unele cazuri, mai au încă succes. Dar ea, ce nevoie avea ea de această verificare printr-un succes? De altfel, pasionată și destul de închipuită de frumusețea ei, nu o verificare căuta acum ci mergea cu toate simțurile, indiferente la tot ce se întâmplă, nu numai în jurul ei, dar în tot restul lumii, predestinul ei, acum neinfluența de mine, ca pe un drum nou la nesfârșit. Îngăduința, răbdarea, siguranța celorlalți bărbați, după ce m-a uimit pur și simplu la început, mi-a devenit în urmă într-un fel explicabilă. Mai toți, desigur, trecuseră prin încercările prin care treceam eu, iar sensibilitatea lor nu mai reacționa, asemenea, oarecum acelor organisme care devin imune față de o boală molivitoare, după ce au suferit-o odată. De adminteri, înțelegeam că eu însumi, acceptând odată situația, mă voi obișnui cu ea, nu o voi mai găsi deloc tulburătoare. Și nimic nu mă împiedica să văd că, mergând așa înainte, pe nesimțite, cum poți să ridici treptat temperatura apei în care te afli fără să simți deosebirea, aș fi putut constitui un tip de acelea de încornorat de operetă, fără ca vreodată, în această evoluție, să fi constatat ceva deosebit. Din pricina unui jucător, partida s-a întrerupt pentru câteva clipe și am ieșit puțin în pridvorul larg. Dar nu i-am văzut. Am înțeles că o parte din perechi nu mai dansau și se plimbau prin grădina din jurul vastei locuințe, poate chiar de ce nu, și prin via imensă, în care se aflau și casă și grădină, de care nu era despărțită decât printr-un gard de sârmă și care, desigur, avea destule portițe. Gândul că nevastă mea s-ar putea, da, așa, în timpul unei ser de dans într-o grădină sau pe aleile unei vii, și aveam toată sugestia halucinantă a detaliilor, că ar putea reveni apoi sus, în pritvor lângă mine, cu trupul poluat de această îmbrățișare, mi-a înnegrit sufletul și m-a făcut rece să mă clatin. Ca ea pe care mi se părea că o jicnește orice aluzie, încât dacă eram alături, în jurăturile atât de obișnuite și de plastice pe străzile Bucureștilor, mă făceau să caut un fel de refugiu, să stea acum răsturnată și cu picioarele goale până la jumătatea corpului, ca o târfă groasă și grăbită în grădina publică, mi se părea o catastrofă de neînchipuit. Dar înțelegeam încă o dată că femeia care iubește are toate nerușinările cu o inconștiență care pare magnifică tuturor, poate, în afară de soțul ei și pe care eu însumi, înainte de a fi însurat, o admirasem la multe femei mi aducem acum minte ceea ce una dintre marile scriitoare a exclamat cu groază. Dreptul femeilor să facem din ele, de pildă, magistrați, să încredințăm viața, libertatea, onoarea și norocul oamenilor unor femei despre care știm că trei zile pe lună, cel puțin, sunt niște animale suferinde, inconștiente și turbate, Mă gândeam și eu ce tristă experiență e să-ți condiționez fericirea și cinstea ta de sexul capricios al femeii. Era în mine orb un îndemn de moarte. Să pornesc să-i caut și să-i găsesc în vie. Nu coborâseră însă nici în grădină. Erau numai așezați la capătul pritvorului, pe parma clâc, și apropiați stăteau de vorbă. A trebuit să mă reașez ca să nu cad, însă de altă emoție. Mă așteptăm la atâta rău, încât acum aveam porniri de adevărată și înduioșată recunoștință pentru femeia care, totuși, n-a mers până la capăt în infamie. M-am întors cu o stranie liniște la jocul de cărți. Petrecerea s-a sfârșit în zorii zilei. Cea mai mare parte dintre invitați plecaseră. Mai rămăseseră câțiva dintre jucătorii de cărți care, pierzând toată noaptea, căutau acum livizi și cu buzele vinete să se refacă printr-o lovitură, dar mai rău pierdeau, încât, din plăcere, jocul avea târziu o nuanță de tragic vulgar. Izbeau cărțile de masa verde, fumau mult că scrumierele pe care nu le schimbase nimeni erau tixite de mucuri turtite. În pritvor și în cerdac, parte la mesele încărcate cu restul de la banchet, parte în fotoliile de trestie și nu ele albe împletite, așteptau cu gurile coclite, dar cu buzele înroșite din nou, soțiile celor care încă mai jucau, gazdele, câteva perechi tinere care nu se îndurau să se despartă și al căror organism biruitor se refăcea cu fiecare senzație nouă. Acum urmăreau în altul soarelui care stropea cu apă de aur verde la albicios al viilor și negrul verzui al pădurilor. Era o impresie de răcoare și prospețime peste orășelul din vale, gata să se trezească, prospețime care aici sus nu putea birui totuși extenuarea fizică. Așteptam cu seacă nerăbdare o explicație îndrăjită cu nevastă mea, dar în vreme ce ea nu-mi ceruse să plecăm, căci încă nu se îndura să se despartă de el, răbdam ce ar fi vorbind atât? Ce aveau de discutat? Cu ce fraze? La ce întâmplări au făcut aluzie? Ce aveau să spună amândoi? Căci eu nu puteam reprezenta pe nevastă mea vorbind decât cu mine. A trebuit să coborâm apoi în beciul unui proprietar vecin care nu ne-a lăsat până nu vom încerca, împotriva oboserii de mahmuri, un leac paradoxal. Un singur păhăruț dintr-un vin auriu și greu ca unde lemnul, care, luat lângă butoi, avea să ne limpezească desăvârșit mintea. Era soarele sus când ne-am găsit în odaia cu pat larg și scăzut, cu perderele de pânză de casă și borangic, cu fotografii străine, cu cărți în care panglicii erau rămase acolo unde se oprise atenția altora, și cu sticle de parfum și apă de colonia pe masa de toaletă, gătită cu o glindă legănată, începute de alte mâini. N-am putut sfârși dezbrăcatul, dar, cum nici nu vream să discut cu ea academic, i-am spus cu o voce de mort. Ascultă, fată, dragă, sper că niciodată în viața mea nu voi mai trece prin clipele prin care am trecut ieri și azi. M-a privit cu ochii mari albaștri.